go gaztiak, zorrogitik tuaktsikiak eta ferrutsak zarete. Tata tata, saizea zada na ona, baina guzer gara. Feministak, kapitalistak, antifazhistak, fiskaldunak, ekologistak, okupatzaileak, sexu askatzaileak, musikeroak, internazionalistak, maitakorrak, kasleak, langile eta langabetuak, malabaristak, zortzaileak Gazteak gara. <tisun asistia> Gazteak gara. Antxeta mina, egurdiko vitamina. Aron batean, ordu bat da ordengutshitatik ordubietara. <tis> Ana bueno, guardian entzuleok berriz ere hemen gaudean txataminan eta gorkoan ez daude bakarrik e, gorkoan eta ni, nitas gain ba beste bi bikide ditugu hemen akaitako bikide e, doxa eta taraka egunon. epa bai egunan hori ba, ba guraldiona dugu eta eta jaion ere hurbil daukagu beraz ba horren arirea ba, etorri dira ba horren inguran hitze giteko baita beste gozo askoren inguruan, beste gozen artean zer aduriz Ba, bueno, beti bezala agenda ekarriko dugu hasieran, ba bizkat eh ba, inguruko gauzak eta ba, situatzeko bizkat eta agenda ba barrendagin badu edo ekitaldetara nahi badu, ba joateko. Horren ondoren ba, esan bezala e, okupazioa Akasitarren Jaionaren ingurura, ba okupazioaren irungo, okupazioaren mugimenduanaren inguruan mintzatuko gara. Eta ja ba Kastea bizirita bar hemen hibiliko dira, ba, Jaionarekin loturik ba, bere inguruan nereizketan. Ba, eta gaur aurtengo haren inguran ere hitz egingo du, hemen bueno, e, jau e, bagarrabazio bat izaukiko dugu, baina june elakasitako bestekide bateke emango dugu aurtengo egitara berri. Baina, bueno, gerere izango dugu azkenea, beti bezala bukera, arden, ez, rata de dos patas, osa, aria, bera, zure, konbidatuei ere zaten aldi egu azimait prokozamen pentsatu enjuteko. Bara, ez zer denez, rata de dos patas, saria? Este gimbal va aquí la así como <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Must run the clock Are you listening, monsters hey All people grow Gotta die While cargo food goes rolling by It's food for thought, monsters Young people shoot their days away I've seen talent thrown away Are you a shark?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 Ta, bueno, e, behin sarrera egin oztean, ba, xan bezala, jendarekin abiatuko gara, eta, bueno, adibidez, larun bat honetan, bederatzean, e, jakizazue, Republikar Festo gongo dela urtani plazan, bertan, lauetan hasiko dela, eta, bueno, bertan, e, bidasako laugarren bide, grafiti lehiaketa gongo dela, eta aurreneko xake, republikar, txapelketa, eta, sortzitan, ba, hainbat hain musika talde, gongo direla, jatzen. Galdago, bon nartean, dago... Mono de... Sangre de Mono? eta izamatzukasarren eta, eta gero berada best... bai holako se va a ser bai ikusi nun gartela nun kaso osoien eta bueno ben dejemos asi si va ba, ahorita de ikustera gero <gülüyor> e, ere ba, gaur zeitaritan hasiko dela korrika festa bertan eh zeitaritan hasita izan bezala bertxopotea egongo dela Beñat Gaztelumendi eta Uxu Alberdi kanimatuta bueno e, horren ostean ba ya bueno denaka faltu ego ostean ya ja, 11 e, kaldera Cabigorrin ezuraren kontzertu egongo dela eta gero ere hazi e, andrei primoengo dela eta Xunbilan jartzen đuenez ba sorpresa engo da. Dakigu ze sorpresa engo den. Baia e, bueno, ba jakineko duzu ta hurbil zaitez, Gero eh igandean eh ba, e, e, Mendigorrin e, Euskaren ofizialtuna ofizialtasuna askatzeko festa engo dela, e, Nafarroan eh ba, bera e, Nafarroan dagolako sartua e, ez euskera gunean hola, ba bueno, han askatzeko ba, aldatzeko egunea, ba festa engo dela euskaran aldekoa, hori e, 10 igandean eta e, lakasita gaztetxean, zazpita horretatik aurrera e, Sabot eta gehi Andrea Rotin ba, gongo direla kontzertua eskeneaz. Gero, datorna astera pasatzen garaia, ja, aste artean e, ba, korrika irunera uste dut dela eta, bueno, ba, korrika prestatzeko ba, beroketa egongo da, eta zazpitan ba, kilometro bat egingo da, aziatik xunbira <laughs> hori gartzen dumen, bait 6 kilometrazioango den e, botillena o, pero bueno, gero 2 kilometro hasi mitik amigo errida, ta hirugarrenak baitik hasiera, ta gero ortsitan, da afari merienda. Ta gero ja e, ostegunera pasako gera 14an, 14:35ean, ba oiartzuenean egongo dira e, ptp ba bakizute gure baiarari esaten diean planoen inguruan, ba dela itzaldia, edo Oiartzungo udalean eta bertan ba, dago pentsatu da plataforma logistiko bat egitea edo olako zerbait eta horren inguruan ba, ongo dira bi itzaldi, esan bezala, osteguna malau eta osteguna lamaboz, bi egunetan zazpitan eta bi pertsen ezberdinak emango dute itzaldia eta bueno, nahi duenak animatu, ba, oi hartzungo gaudalean izango dela itzaldia horren inguruan. Gero ere, ola, ba, pixka eta azpimarratzeko, ba, egun e, hauetan egungo diren eta datornastetan egongo diren beste motatako ekitaldiak aldiak eta ba, gaur, adibidez, arbizu, naskapenaren jaia ongo da, ba, palestinaren aldekoa Bertan eh ba, taldeak emogu dira 8 hasita, sarrera ez, ez baduzute lena lortu, bertan 15 aurro kostatuko du, ta bertan ba, Estupenda Jones, estrikaia, lamakina, talko, Talco, Descontrol, eta esian ariko dira, ta, bueno, ba, bertatik animatzen dute ba jende hurbiltzera, ba Palestina aldeko kontzertuada larik eta bar. Ta baitarego harazi 16 e, kitaldi nazionala egongo dela, egatza talurtzuren alde, jakizuet gatza ba, Europa mailan e, urtegeien preso dagoen presoa ba, preso dela, da, ez du inorrek gainbeste urte bete eta horren, ba horrenarira Ekitaldi Nazionala dago deitua zornotsan, eta bertara joateko ba autobusak 3 e, utaretik aurrerango direla larun bat horretan bertan eta izena Mateo badela Azian, joan nahi duena ba animadadilla. Ta baita ere, ba aurreko astetan egon dira aurkezpena batzuk eta 22an e, deitua dagola Matsin salteguna Sora luzen. Ta bueno, ba, bertan herrian eh, zehar ikusiko duzute segurazki, eh, paretak eta bar, eh, ba, deialdiarekin eta bar, baina animatzen dugu, ba, bertara jendean animada egin. Ta bueno, ez dute zer gai esateko hola, jendan. La casita interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. ru bebikoitza lakaxita Bai, bueno, entzungai izan duzute harain lasku abesti bat, ta, hauek e, jaionan egongo dira, talde hauek iruñako direla eta, bueno, bak, ikizute gura bat duzute ba, jaionera urbildu zaitezte. Eta, bueno, esan bezala, ba, agenda da gona hostean berriak e, jorratuko ditugu, e, jakizue, adibidez, e, basainez, Wendelin eta bazkez, e, hauek askapenaren kontrako, gondako makrooperazio horretan, edo, ba, txilotuak izan ziren, eta seire un euroko, ba, bueno bait zertatu den. Seru, Seru, fiantza ordaindurita, ba ordainduta, ba as, aski gelditu direlai hiru hauek. Ta bueno, ba ongi egiten dugu. baita honekin loturik, ba Jon eta Gabio Basainez, aipatu bezala Basainez askatu izan dela, ba zuen e, ba, gure lagunak diren ertzaintzakoak, ba, bueno, e, beti bezala, ba gertu ziren, eh esanez. Ba, etzitela ba, tait, baflearen soinua jisteko tabar, eta bar, bueno, eta gontzen iztiloak, e, bultzaka eta bar, e, bat zauritua gontzen, burutiko dola zeukala, eta bueno, ba, dirudi hauek lehenko burutik ganka egiten dutela, eta bueno, e, ba, jakitzu egontzela iztiloak, e, nuen izan zen, ez da tzen, egiten nuen izan zen, sopelan izan zen, bueno, ba, beti hauek jarraitzen dutela bere kinean. Gero ere, ainara bakena, bak askatu egin dutela, hau berrogeitan mila euroko berme megolda duta, Aue, ba Gazte Nagorkako Gazte Independentista Nagorkako egondako hor baten ostean atxilotu zuten 2009an, ta bueno, ba, ja, etxean dela, eh neska, ta bueno, e, hau ere ongi etorriag egiten diegu, e, bueno, ba, jarraitzen Estatu Espainiaren errepresioarekin, ba, e, ari direla ostegun hontan hasi zela, eh Gazte Independentistekerraldeko, hauda Bizkaiako esker margenizkerrdako e, gazt, hainbat Gazte Independentistaren aurkako epaiketa hasi da. Ba, ue, ekintza bat egintzuten, e, zintzilikatzen, zubi batetik, ba, atxiloketak hauek e, aipatu bezala, inara bakedan orkako bezalako atxiloketak salatzeko ba, ba, eta bar, bueno, e, bueno, ba, ba, bertan urbilduz diren ertzan genakoak, eta identifikatu zituzten hamar bat gazte, eta horiek orkako epaiketa hasi da, bertan desakatu da autorita, eta betiko mierda guztia ba, empairatzen zaiela. Ta hori bueno, ba, jakizu hasi zaiela. E, baitare, baita lazgarri bat, eh Mikel Ibainez, eh euskal preso politikoa hileik zuertatuz dela lengoan etxean zegolarik, ba Mikel Ibainez e, nahiko denbora egontzen preso, eh erabiliz azkenek urteetan la, gaixo larri zegoen, baina bueno, e, espetxo batetik bestera azkenan emantziaten ba libertat esaten dena, baina bueno, ezin izan dugu bere gaixotasuna gain ditu eta bueno, e, familiari. Ta baita berri on bat ja, udalbiltzaren aurkako epaia, ba azkenean irmoa dela eta absolbitu egin diko dituztela azkenean dirudienez eta bueno, hala ere mina hundia egin duen epaiketa izan dala, ta bueno hemen dikan ere ba sorionak ja beraien homen ez gaiztoa espero dugu bukatu izan dela. Eta ni beste berri bat daukate. Ba bota. Ba <laughs> barkatu. Ze bueno, online ba... gaude ba, bai, ez? Bai, bueno, bai. Ba... Fa, teknikoak Bai. den teknikoak showa itzuli da. Bai. Ez da ez falta hori. Ba, va ba, bini <laughs> berri bat nokan komentatzeko izan ere, ba, e, kampusean medikuntzako ikaslek ba mobilizazio berriak egin dituzte, eh egin zuten eh 3 e, zehar eta gero ba bukatzeko manifestaldia kenta zenbait <coughs> doz no, egintzituzte den askeneko gunean, eta ba, nik uste dut, benetan e, ongi antelatu dutela dela beraien e, aldarrikapena, izan ere ba, komunikabiaz berdinetan agertu dira, ba, dela e, Diario Basko, e, Diario Gipuzkoa, Euskadi eta bar, eta ba, benetan Euskararen e, erabilera, eta, eta ikasteko eskubide Euskaraz, medikuntzan odontologian, eta erizaintzain, erizaintzain, batez ere odontologian, benetan lotxagarria da, e, nahi aukera hori jarri E, guztiz teorikoa da, ze praktikan ez dute inolako eskubiderikan eh bermatzen, beraz ba eh ikust, ba, ikusten da ez balokate antolatzeko gaitasun hori eta eta egin dituzekin berrekoak Bueno, eta jaizan bezala, ba, gorkoan jaion eta gaztetxa gure irungo gaztetxaren inguruko eh basailo berezi egingo dugu. Horregatik ditugu hemen eh ba, Zalaka eta Adosia Jaunak. Bera eh lemisiko ba egingo dugolako errepasotxo bat Irunean emandako ba, okupazio mugimenduaren ba bere beren inguruan berri emango dizu egu, bat zuen buruak kokatzeko eta ba horren ostean ja beraiek eitz egingo digute, ba, beraien esperientzia pertsonalaren inguruan. Bera ez da, bon, azteko jungo gara, laurogei garren amarka da, ba, han sortu baitzen lehenengo iga, e, irungo gazte asamlada, eta ba, asamladanek e, zituen helburen artean, ba, kalea berreskuratzea zen, ba, gaur egun ere, gaur egun gok jaionak ere aldarrekatzen duen zerbait da, ba, guztan den ez daurila lehenengo igak barneratu azaukan, Eta ba, hauen artean, bueno, bezituzten beraien garaiko zenbait ezaugarri, ba, bertan e, txutak e, biltzen dituzten, e, ba kalearen e, ba berreskulatori izateko ba hori baldintza bat baitzen udaletzak ez ulako egiten eta gero ba egun autogestionatuna aldarrikapena bazegoen, aizialdi du alternatibo baten aldarrikapena eta ba, bueno, gaur egun ere hori gordet zitugun puntuak dire, ez? Eta bueno, horren hoietazain ere bestelako taldeak ere baztiren. Haxe eh, Tok Teatro, grupo de teatro Tok. Bai, e hori da. Eh, ba antzerkitale bat zen. Egero ere ba Kontrainformazio Taldea, Kolektibo Angula Irratia Hortzebilen, gero Kolektibo Antimilitarista, antimilitarista. Gero ere ba Kolektibo Juveniles Berdeña, Gazteba, e, ez, Jarraika, Sekoak, hemen Iraultza, ba bueno, ez, azken finean Gazte e, Mugimendua Pilpilanesan daiteke ibiltzen zela garaioetan. Ba denetik zegoen. Eta bueno, gero ja, beran ja, laura egita so, sortzi aldera higa e, hori disoluitu diso egintzen, ba, txilok eta batzuen ondorioz, eta baitare, ba, gara joietan zegoen e, drogaren arazoaren ere, eta ez... E... Eta gero, angula, ba, ez bada droga dut represioa, ba, bueno, beti daude legeak, ez horre, eta ba, jarri zuten lege berezi bat, justo, zer e, irratia... Resualitatea ere izango zen. Represia dut. Bai, nuski, nuski, baiet, bai, ba, bueno, bai, erre progresu ekin jarra hituz, ba, ori, jarri zuten nolako lege bat, eta justo serka dena jarri aurretikan horretikan, bai, ba, itxiara zigin zuten, angulo erratia, eta hori ba, bai, e, beraz izan zen, hor, ez mugimendua nolako bajoitxo bat, Bai, ta gelditu zen hola, ba gehieng gelditu ziona akitzat eh, antimitalistak, anti, jode, antimilitarista, jode, nola onera horitzarekin. <laughs> eta HT gelditukoak, bueno, izango zen autobiaren kontra garaioetan agian, ez? Gehien bat eh hoe gelditu ziren hola, ba jantz, gazte jendea edo aglutinatzen zuten no, mugimenduaren inguruan. Gero ba, Mozkuko, ba, beti Mozkun jende izan denez, ba bueno, han e, ikusi zen e, Ba, iga, ez, e, gazte asamblea da, berpisteko goba zegoela eta bar, ba, bueno, e, gazte batzuk ba, saiatu ziren e, berriro aktibatzen, ez? Bai, eta horrekin, ba, gintzuten izan zen, ba, muskuko jaiak berpizten saiatu ziren, eta ba, justo kasualitatez, ba, izan zen, em, ba, gerreba, gai aldatu zieten tabernei, bai. beraien ordu tegiak, eta beraz horreri kontra egiteko e, bat batabernek itxigin zituzten zituztelakozuko bete ortegia bat itxi zuten keja moduan egin zutena da beste ge itxi olako zorbait izan zen. Eta beraz e, Moko jaia bereatuk izan zira bataberna itxiekin eta horregaikan ba, bazkarian e, bakueezak eramantzun alttzuna eta gero ba boteian moduko bat egin zuten plazan eta eta izan zen ba, beraien artean egin zituzten zen artean ba, gozedariko bat eta Eta gero ba hoien arte gero ba, aurrera gozer egin zuten? Ba bueno, e, garai hoietan ja hasitzen biskat eh ba represión aurkako taldea sortu zen, garai hoietan ba, ertzaina hasitzen erreak egiten, abixatu, manifestazioak abisatu manifestazioak aurrez aurretik abisatu beh zirela ko elegia ateratzen, e, gero ere zeio, ba eh, ugaldo gaina. Bueno, ba hoi e... kartel politikoak ezin ziren itsatzi eta bueno, ez, ba biskat hasitzen e, represióna ba biskat disimulo gutxikoreekin egiten eta sortutzenen errepresioaren orokako taldea. Horren ondoren, araiera ba sortutzenen esan bezala errepresioaren aurkako taldea. Ez. Pero ikusi zen eh igatikan pentsatzen dute eh ba autogestionatu bat, gazte e, gestionatutako gune bat eta eh eta hor ba angula igatiko kideek ba, e, gaur egune oiaso museoa dena, ba hor ereekin zer zegoen eta pentsatu zuten ba hor izango zela gune ona, gune ona ta aurkeztu zuten ba idatzi moduko bat udalarik. Eta, baina u, u, Idatzi aurkeztu eta hurrengo ba, egin zuten udalekoak eta ba, apiatuzuten etxando gaztiaz esaten den bezala ba, edifizia okupatua ez edin. Batzutan funtzionatzen du ato da esaten da. Osa <laughs> nahi dutenean. Tita. Bai, bai. Eta hor ere gazteak ere azkar ibiltzen gara. Eta guk ere zeriaz okupatu genuen. Bueno, nire hendikaren egon moguetan. Baina gazteo kolektibo gisa lortu dut ezagun. Eta hori ez antzen nila bat zerun edaragoetan magostean. Beraz nik gara jortan iru orten ditun. <laughs> eta <gülüyor> nik betzik egin, egin pobat zuko. <gülüyor> bueno, hori, ba, aberaiek okupatu egintzuten e, e, zeriazekoa, eta beraz hasiera baten ikusten denez ba, oso indartsu izan zen, berreon bat gazte hori bilduziran bertaraño, e, asamblea jende asko bildzen zen, e, balastero ba, e, berroita amal pertsoren guru bildu bilduzitzkeen, eta baina e, arazoa izan zen, e, Ash sidan kontaktu bat izan zela ba autogestioarekin eta bertako gaztek ez zuten benetan ba, asamblearismo edo edo antolakuntza horrengo ongi barneratu azkenan taldetxoak egin ziren, talde hieek ba beraiek bakoitzak bera txoko hartu zuen, ba terillas fabrika hondio baitzen eta ba, banatzeko nahikoa bazen eta ba hor azkenan ba erokeri guzti hortan ba, gazte batzuk aba batean e, ba hasi ziren e, pospolekin jolasian eta err egin zuten gaztetxa. Bera hortan e, gelditu ba. zen baina bueno, esan ohi den bezala bakatxeetarik ikasten da eta hordek ere ongi ikasii hmm. genuen no zuten gazteek eta eta hortik ba, bueno, aurrela zer. bi ba, bueno, .000 urte da gerturatzen ba, ekonomiaren egoera txartzen joan zen eteteak sortu ziren, eta e, pre, ta sortu zen prekarietatearen aurkako taldea, eta baita e, gazteak bizirik. Eh sortu zen, honen ba, gazteak biziriken helburuetako bat, ba kaleak edo berreskuratzea edo mm -hmm. zen gehihen bat. Ta bueno, e, ba, lokalak ere orduan hasi zen buma, lokalena, ba gazteak lokalak. Baia, ni igual de mi gazten bat txapa mozten eta bai, galetzen dugu. Bai, nigu... bona. Bai, bueno. ja, Horri hasi zen, hori hasi baitzen ja doxa, ez? Bai, bai, bai. Daixera. eta bueno, orain egin du zuten errepasoarekin, ba gara Ben, egon, izan dela pixka bat, gazte asanbladen historia pix, oso intermitenta izan da eta gu pertsonalki ez geneukan, inolako referentziari ba beste zentzuek gazteak zineten, ba, zerillazeko esperientzia horretan, baina ueren eko gazteak ginen mm -hmm. nire gama, bi bat, urte edo izango nituen, eta ahi asan ez dugu izan inolako konexiori ba aurretik beste gazte asanblada batzuek. Orduan duan, e, gurea zerbait naturala bezala sortu zen Ez genuen, asiera batean, agian ez genuen uste honetara iritsiko guenela, baina gu bai ikusten genituen, irungo, irungo herrian begabezzi asko zedela, ba, ba gu bezzelako, asiera batean gu bezzelako, gero guztia horokortu genuen, eta, eta proiektu zabalago batean genuen, baina hau esan dezakegu lagun arteko tasunetik sortutako zerbait zor, zerbait izan zela. Eta gero, esaru, ba, osnarketa batzuk genuen genituen, eta ja proiektua zerbait zabalagoa bihurtu genuen. Baina bai, azira batean, gure helburu elburunagusienetariko bat e, kaleak berreskuratzearen ziren. Gabetze asko ikusten genituen alde horretatik, bai, nola baiteko iniziatiba bagen nituen, baina gero mugatua ginen edo ez genuen ikusten non, non aurrera araman guztiori. Eta kaleak, bai, irungo kaleak gaur egun ez, ez dira libra, baina gara jorretan ere. Eta... eta bueno, gazteak bizirik egiasan... E garaiori oso polita izan zen ze Nikuste dut mo, e, bo, ez daik borrokatzeko baina lan egiteko modu propioa ba, sortuen nola ez daik nola san oso ba, batekoa ginen eta eta gure helburuak alebreskuratze balima ziren eta Gazteon arteko elkartasun bat, eta guztien artean ba zerbait sortzearena balima zen gu beti oso zirikatzaileak izan gera eta beti nahi izan dugu ba Irun nolabait zirikatu Girauli eta gure ekintzak esan barhar da oso pragmatikoa zela talde hau, gero ere oso osunnarketarako tokiaaba genuen eta nola gainera baina oso pragmatikoa ginen eta praktikara eramaten genuen ba baunarturako guzti hori baina modu modu ludiko zrikatzaile eta garaai horretan bagian pixka berritzaile egian asko da esatea. Baina, baina bai jendea ez oso ditua, pues... Jo, baina bai. enbezite definiz eta enbezite egiten iria jakim ari jakimin asortuza eta egin ez zarrire entzen norten baina horren besteko gazazateko. <gurrisa> <gurrisa> Hombre, egia esan, jo, e, ba... gaztea ginen eta... Eta, bueno... Jo, eta, pues, haurendi gaztea basela, ta, ezo, ba, ta, ja? ba, eh, Ba, ba baina, baina, baina, baina, baina, nintzen eta ginen eta... Eta, bueno, ba, di besta biltzen ginen, eta igual hartzen ginen pote batzu, ezin, ba, pues, o, improvisatzen genuen, ba, mozorratuko gera, eta, eta tereako gera, e, kampaina bat, bueno, ba, esan ezaket, ba, e, kanpaina bat egitera, e, mozorrotua, e, kartela jartzen, ez dakit, oso biztosoa zen, oso biztosoa zen biztoso egiten genuen guztia, eta, eta ni guztu dut, ba, nola baiteko simpatia e, eragin genuela, edo. Hmm. Eta... Eta, bueno, ba, hortik... Eske, adibidez, egin genuen ekimenetariko bat... Ba, jaion... Jaion... Bueno, kamioia, kamio baten gainean... Ba, konzertu ibiltarea egitarena. Hori, adibidez, ba, gaztea bizirik... Gaztea bizirik... E, eraman zuen aurrera irunen... Gaztetxa baino zarragoa den... E, festa eta aldarrikapen bada jaion bera... Eta... Eta hau... El horrekin sortu zen, bai, kalea berreskuratena, aldarrek baina Paseokolon, bai, Iraultza gain handi batean. Ba, eta hori nolabait, ba, lortu da ta gero urtetan zehar ba mantendu da guzti hori, eta era horretako era horretarako era Gero, ba, zen beste ideia batzu, ba, McDonald's, McDonald'seko muñeco Hartu eta eh secuestro a eta gero, komunikatu bat, eta ez dakit, egia san, gauza simbolikoa ziren, baina, bazuten nola baita, ba, trasfondo bat... Ba, genoski, horren isla da egual, jaionen izahera ez, dazuk esan bezala, ba... Mm -hmm. Ba, e, hombre, jaion bera gu, ez dugu ukazmatu, hau, eee, eee, hau edo ez du ukazmatu, Kami baten gainean, ba, kontzertu bat edo zuzeneko musika eskaintzaren, hau, jai, iruro e, e, gehigarrena markadan aur kontrakultura baren gorakada eta mugimendu jipearekin, ba, hor, estatu batuetan, E, autobus baten gainean, ba, jipiak estatu, batutako estatutatik, ba, huelta matez, e, ibilizidan, ba, musikarekin ez eta berez espiritua hori da, zirik atzaia, baina, bueno, nolabait, pizkanakak recuperatzen joan eta irunera iritxeen arte, eta guk nolabait, ba, e, irungo, irungo egoerara, ba, moldatu genuen guzti hori. Hmm. Beraz, adaptazioa indarrandi hartu du, ikusten mm -hmm. denez, irunen nahiko egipea gera honlako gazak ustera egiteko, baina pixka bat eh, itzuliaz baia. gaztetxeko mm -hmm. kontuetara, hamen e, ba, gukbildu dugunez, e, 2000 firma lortzeseietu zingetela udaretxan aurkezteko e, ba, gaztetxe bat edo aldarrikatzeko, ez? Bai, hor kontua da, e, gaztea bizireke sortu genuenean, baia, nola baiteko ekimenak egiten genitun aldarrikatzeko eta horretarako Ba, ez genuen inolako inoren beharri, ba, gu elkartzen ginen gu, e, inguruko jendeaz baliatuz eta eta kalera ateratzen ginen Baina, zer den beste gauza batzu ba, egiteko gogoa genuela ba, zerbait antolatu kalean Izan daiteke antzerki bat, izan daiteke kontzerdu bat eta olimpia datzuk saiatu izan ginen Era horretako, era horretako ekimenak aurrera eramaten Baina, muga adeixente topatu izan genitun garai horretan ba, ba, udaletxaren aldetik e, Ez dakit, beti traba, traba genituen eta asko kostazien zitzaigun behurrelako hauzak aurrera eramatea eta egia da askotan ez genuela bai minik eskatzen eta gero hortik etortzen zirela agian arazoak. Eta nolabai et, e, sortu zen, hau ere era natural batean, ba, gure bueno, espazio, espazio baten beharra. Horrek ez duen esan nahi, gu genuenik sartu espazio itxi batean eta hor geratu irla moduan, baina bai ikusten genuen instrumentu bat, instrumentu baten beharra. Eta hor sortu zen, gaztetxe gastetxa edo eraikin bat e, lortzearen beharra, instrumentu bezala, ez gure proiektu horretan oinarritzeko, baizik eta e, guretzar herramienta bat bezala. Eta eta Osunarketa horren ondori, bueno, ba irun, e, ikusi ezagun, ba, irungo jendeak zer, zer zer zer pentsatzen дуn horren inguruan. Era ba, erdin, mozorrotzen gine, bueno, mozkorrotu esaten genuen guk, trau batuk hartu, mozorrotu, gitarrekin, e, malabarekin ezak, bueno, Naiko celebre, naiko gazte eta celebre ateratzen ginen pasokolonera eta bueno, firmak eskatzen dituen eta gida da 2000 firma lortu genituela. Eta firma hauekin, ba, Cristina Laborda ngana jun ginian, gailaurretan gazteriaek ozin egotia eta berarekin bilera bat edukio genuen, oso oso formala gustia eta oso ondo, baina berak argita garbi utzi zigun ber udaletxeak ep, ep, pertainera ez zuela ez zuela kontemplatzen ba irunen e, lokal bat egongo zenik gazteak autogestionatua guztiz. Berai, berak ez zuen, nos ondo ulertzen, zergatik gazteak autogestionatutako leku bat, right. gaztelekoa bali madu zuen. Guk ez dugu kampainarik egin gaztelekuaren kontra. Guri iruditzen zaigu ba, e, udaletxearen errekurtxo badela, gainera ondo da gartorrela ba, e, jende konkretu batzen bat gana, nera, be, nera bentzako adibidez ondo egon daiteke, oia bueno, nere iritzia da, baina gu Gokargi guzten genuen, ba ni 20tik urtekin, nik ez dut hitzaile baten beharrik, banere bizitza antolatzeko. Hori badirudi udaletxeak ez duela ulertzen. Haula, udaletxeantzan erabeak era 25 urteko gazte bat, ba bera da. Eta guretzat ez. Era eta bueno, ba billera hortetik etzen ez erratera, eh Bueno, iustian <laughs> zara, askotan agutzi du udaletxeak, ez, jarrera hori. Bai. Badut. Du bai, bai, bai, udaletxea iezan orpegi politika hartzen du, baina gero Nagikus ez ez caso egiten dizu. Pero eh horrenarira hemen irakurtzen e, dute gaina egin zuten gaztelekua bera, e, joan zinten, o bueno, okupatu o, o bai, bueno, zena. Hombre, ainargi ikusi genuen kristen alabordak, eh duen, Labordak, e... Ga, laborda, gazteleku, no? gaztele, gaztelekua ez kontzen zigula, ba bueno, ainargia balimadu kristen alaborda, ba Jonbarko gera gaztelekura, ba gure proiektu aurreran ateratzen uguko lasan genion, baina gu badugu proiektua, ainargi aurkeztu benion proiektua firmeekin batera. Eta berez okupazio simboliko barengi genuen. Gure helburua etzen okupazi, benerako okupazi bar egira. Baizik eta besterik gabe, trasladatzea gaztelalekura, udal, udaletxearen gune baterara ikusteko ez dela kompatibilea, beraiek ba, ani eskaintzen dutena, ez dute saren berrerore gaizki dagoenik, baina ez da kompatibila beraiek eskaintzen dutena eta gure gure jarduna edo eta ara joan ginean etagia san pizka bat parodia egin genuen, ez? Gaztelekuaren parodia zengoatzen ez kartel batzuk atera genituen kamarekin e, PlayStationa, ez da Parodiatu genuen guzti hori arajoan ginen, eta lehenko enteratu ginen zer ezintzen egin gaztelekuan, ez gaztelekuan. Ba, erre, txakurrak esintzen eraman, janaria ezintzen eraman, esaki zer baguk eraman genituen txakurrak jendea erretzen hasi izan, eta, eta bueno, lehenko asamblada bat egin genuen, eta hango jendea konbidatu genuen asamblada da. Eta asambladan, erabak izan, errez zitekela, o sea, ikusti, parodia da, eh? o sea, errez zitekela, txakurrak egon zitezkela, eta e, janaria norberak eraman dezakela etxetik no nola asamblea gara baki zuen, ba, guk esan gara ba, txakurraztatu ginen irun, erreken... Pizkaba parodi ginen nuen, gabe, mm. eta gero alde ginen nuen. Eta kicho, oza, hor geratu zen, riztuan farra bortak nituen, nirzu dutango esitzaik, dutango jendak ere ondo pasatzuela, nahi koko raziosoak eta... Eta hor geratu zen. Eta hor txek geratu eta, bueno, ba, ikusi genuen e, nuen, geratu zitzaigun aukera, ba, okupazioaren, okupazioarekin eh, bat, okupazioaren zela gainera gure filosofiaren baitan ere sartu. Bueno, ba, propietari pribatearekin e, izan ditzakegun problemekin batera eta hor sortu zien ausnarkerekin bakera, batera ba ikusi genuen eh ba, eta gainera egin bar genuen zerbait zela, ba e, erekin bat okupatziarena eta bera e, zabaltzearena ba, irungo, irungo herriari. Hmm. Eta eta hor bildu zien, ez? E, Jaioan berriro ere. 3. Ba, e, e, aldiz. Bere bigarren, bigarren aldiz. Bigarren aldiz. Ja, bai, ala, jaionen bigarren urtean eh ba, gaur egun ezagutzen dugun gastetxea okupatu genuen. Ja, jaionarekin batera ba gastetxera iritsi ginian egia da aurretik sukaldeko la, e, lanak eginaz edela, hauda ba generaman hmm. hilabete bat bi ez da enesgoatzen. E, bertan lanean, bueno, igual saltatu ditugu hor bazio Beste okupazio, saiakera batzuk. Do, bai, Rekondon ah, sí, eta eh, eh, Arpesen beste saiakera bat zen saiakera bat. zuten asko dira Ez iran, e, Rekondokoak bi ordu iraun zituen. Bi ordu. Ez ari dizu referentziarik eta pixka piskara txapuzeroak eta pixka noixenteak izan ginen espertu. Okupazio arri, hortan, en, bai. E, bigarren okupazioan ba bera, Eta, irugarre, irugarrena, ba, esan bezala, ba, bigarre, jaionen bigarren urtan iritsi izan, eta aurre polirain politain genuen, ba, e, gara jorretako jabeari, etxer, etxerren jabeari, ba, proiektua saldu genuen, ba, kanpoko guztia, esan behar da, gazte ba, eskonbrera ilegal ba zela, eskombro ez beteta zegoen, arratoiak ja, esagir, oso gaizki zegoen, guzti hori sartu aurreti txukundu genuen, eta behin guztia eta gure borondateona adierazita ba, erabaki genuen masiboki sartzea eta hori izan zean, e, bigarren jaiona ba, liatuz. Hm. E, hori. Eta hor duan, hasi zen berriz ere ba, muskutikana hasi da beti ez, e, jaiona? Ego? Bai, bai, Le, lehen urtean muskutik atera zen, jaiona Moskurikatera, atera, paso kolonera, miguel eta buelta Moskura berriro, bigarrenean Moskutik atera juninen, eta anzaren erajun ginen eta gero oinez gaztetxera, eta irugarrenetik aurrera Moskutik e, gaztetxerako bidehortan batzutan modu ezberdinetan bageliali gehiago erekin, gutxeago erekin eta bar, baina e, Erre, Errekorrido hori mantendu da urte hauetan, azken sei urte hauetan. Hmm. Galdara bat igual e, iztererekin pikabatautziz, baina e, baimen askatzera koan zer da manifestazio baimena edo zer baimen moteskatu behar da? Horra, dibidez, izan genituen gure gure barne ez da bai dak. kale aldarrikatzen dugunean, agian ez dugu ulertzen ere zergatik junbargeran zipaiongana ba baimen askatzera. <laughs> Orduan, bakarrik... Gu, e, bestalde, interesatzen bueno, zitzaigun, jai hau burutzearena. Zeen bate den bestelako helburu batzuk, ba, lortuko genituna. Hortoan, sakrifikatu genuen helburu hori, baimena eskatzearena, hau da joi, eskatzearena, baimena kalera ateratzeko, ba, hori sakrifikatu genuen helburu batzu lortzeko. Kuestionagarri izan daiteke, baina momentua horrela erabaki genuen egitea. Eta, nola eskatzea, ba... Mani ja, no esan, ba, Osa, kera juten beste ba bestelako bai. baimen motagatzu bentzatez de panifestazio... Bai, kontua da Euskal Herrian gaudela, eta horrek ez duela funtzionatzen. Hori, saiatu gera, gainera e egida lehenengo urtetan, ez, zuzenean e zipaioregian eskatu ditugula e baimenak, baina... Urte, urtetan zehar munipak etorri izan dira e, eta egia esan, ba, bueno, suposatzen munipen artean, mandainetik dela, munipa mahoak eta ezaim mahoak, eta guri egokitu zaizkiguna, baina mahoak izan dira, eta go, komentatu izan digute, zergatik ez dugun baimena eskatzen, udaletxeari zuzenean, bazipa joi eskatu darren, bera iekulertzen dute, zerbait kulturala dela, hori esan ziren, eta gure esan lantzak ariagiz egen baina hau ez dute utziko, kontuala urte gaten saiatu ginela, eta baimen hori berta, e, atzera bota zuen... Eh, basco jarlaritzak o ez. Au da, zipaion ganari tulivar, bai zipaion ganari tulivar izan genuen. Bere Eta hori zergati? bueno, hori nikuzteko gustio badakigula eta burokrazia zein polikia den. Den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den E, Zipaioen gana junbargera, baimen askatzera. Baimen askatu nahi bali madugu, horrengo bueno, zola. Baina, bentzat hori eztuak esan bezala, jaioneko rodirau eta bestelako gauztak ere aldarrikatzen ditu. Eta, hori, bai. bueno, berriz ere guetatuz historiara, hori bai. e, esan dugu, ba, ja, jaionekin e, iristen da lakasitara, e, bertan sartzen zarete, eta bai. antzer egiten duzute. Hombre, ba, esan bezala, e, masiboki sartu horretik, lanean ibile ginen, Baina, behin sartu ere, lan dexente zegoen egiteko. Eta egia gauza puntualak egiten hasi ginen. Ba, e, Adibidez, amartzea letarako egitaragoa prestatu genuen... E, jo, ez que no, e, memoria txarradaketan. Eta nahi zo sondo baina horrelako gauza puntualak. Asamblada bat egin zen nuten, ez? Bai, bai, bai, bai, bai asamblada osatu zen. Osa, etzela kontzertuak. Osa, gorro egun dena, ba, erizten kontzertuak eta behar, baina nez momentuan hartu zen, eta asamblada bat, egin zineten hor eta ba. egin zen nuten, sabez? Da, bai, asaldu genuen zein zen, zein zen gure dela, zergatik erabaki genuen e, etxe, etxe hori okupatzea. Egia da, bertan parte hartu zen jende batek, bal, aurreko bizaiak eretan ere gontzela. Hortoan, nola baiteko e, konexio bat, zegoen, ba, beste jende batekin, bat egiten, papiskaban undi joan historia, baina bueno, bai, asaldu zen, hau da, konpartitu zen gure iritzia guztiekin, eta gure iritzia zena ba guztion iritzia bihurtu zen. Eta hori zen asmoa, eta adidazi genuen, ba, guk asamlada e, batean funtzionatu nahi genuela, eta asamlada bat sortu zen gaztetxan. Eta hortik aurrera, ba, talde, ba, talde bateen proiektua izatetik, ba, zerbait zabalagoa izatera pasa pasatzen. Eta, eta, bueno, ba, hortik ba aurrera modu asamblearian funtzionatu dugu gaur arte, gora izan dituz, zen modu asambleari ba, ba, oso polita baina oso zaila da e, atza, atza. modu efektiban edo... Mm efiziente batean, ba, aurrera era maten, baina, baina bueno, gu egia san, aposto horrekin jarraitzen dugu, pentsatzen dugu ba, egokiena dela eta, bueno, egia san, autogestioa sei urte hauetan posiblea dela eta zet, proiektu erreal bat autogestioaz bideratu daitekela baina guzti dut nolabait bermatuak geratu dela gaztetxaren mm. esperientzia honekin Gainera, ikusten dugu ba, lehenko gazte asamblea ba, nolabait intermitetanak izan direla, baina badara matzagu urte ez dela gora berak bai, baina ez dela eten. Orduan alde oso sopozit gaude, autogestioa esan duan proiektu bezala ermatua dagoela. Ja, eta esaten duzun hori ez dela, beti dakagu errepresior, gure historia guztietan, guk nahi izan, eta desalo eko zailakera bat ere egon ez ere gainera tapadera moduan udara etxearen aldetik, gainera. Bai, hombri, esan barru, San, san behar dut, mamua beti izan dugula gainean. Beti, sartu garen momentu zeren aspalditi badago hor e, etxe bizitzak egiteko proiektu bat, udaletxaren aldetik, mm. bakarrik urte luzetan zehar ba, geratu agonda proiektu hori, baina beti izan dugu mamu hori al, e, ba, gu, bide, bide lagun. Ezan dezakegu, mm. jendeak izatezu, baina sartu horra botako zaituzte. Eta, bueno, egia esan zei urte dara magu, baina egia da, E, okupatu eta urte betera beste, beste mamu batekin topoen genuen, beste desalojo mamu batekin. Eta hori izan zen, udaletxeak nola baiteko azpijoko baten bidez, bat, e, etxe bizitza eta lurroien ba, lehengo jabei, e, nola baik komentzitu zieten ba, gure aurkako salaketa bat jartzako. Epaiketara joan ginen, eta kontua da etxe horrek esan bezala, ba, Leheno esan bezala, e, egoera oso txarrean zegoen, salak eta asko, salak eta asko eduki zituen ba, zeukan egoeraren gati, ba, bizilagunak esu ziren arratoiak zeuden tegiatu erortzen zanezak izan. Hor, problema asko eman zituen etxorrek, orduan guzti hori epaitegian, ba, registratua geratu da, eta epaileak modu harrik-arrik batean, ez genuen inion nik inora espero, hori guzti hori kontuan hartuta, erabaki zuen momentu honetan, hobeto zegoela gure, Asambladaren esku, hmm. e, lehenko jabe nesku beharrean edo, modu obeago barean. ez dakit, oso ondo guri ere zaila egiten zer gulertea, baina adoz gaude, adoz gaude, esan zuenarekin, gure horrela pentsatzen baitugu, Orduan, hor duan, horretan geratu zen e, mamu hori, eta hortik gaurrera, egia ba, zen ez dugu, bestelako salaketarik izan, osbeinka zerbait iritsi zaigu, baina gehien bat, Ganean dugun, momentu honetan, ganean dugun mamua... E, PGEU-az. bai, PGUaz bai da, esan zain. du, bai, etxe, hor, e, zonalde horretan etxe bisitzak doaz, proiektu bat martxan jarri da, dirudienez, mm. eta proiektu horren barrenan, baiz da gaztetxa kontemplatzen, orduan duan, e, ez dakigu, zenbat iraungo dugun, egia zain, ez digu keskatzen ere, hau da, guk era konstruktibo barean hartzen ditugu gauzak hmm. eta lehenesan bezala, guk argi dugu bai irungo, irungo gizartean nolabaiteko espazio bat bete dugula. Hmm. Nolabaiteko espazio hori bete dugu batez ere eh Gasteei zuzendurikoa. Ez gu, e, sortu, sortu aurretik ezbait zegoen hori espazio hori hau da, gazteak ez baitzuten e, parte hartzeko aukera hori. Eta zer esanik ez, ba, erakunde publikoetan, hau da, leitxean, ez da kontemplatzen, hau ba, gazten parte hartzea inondekin ora. Hmm. Gaztetxaren aldetik guk hori aldarrikatzen dugu eta gainera praktikan jartzen dugu. Hmm. Eta, orduan, aldorretarik lasai gaude eta gul lanean jarraitzen dugu, ba, ba, gure komunitarekin, hau da, gure auzoarekin, gure herriarekin, eta era, era. horrek que gero desalojo momentoan nekuste ere bere eraginak izango duela, o herriak babesan mango du, nekuste argi dagoela egindako gauzengatik eta gero ere ba naiz taudeletxeak ez da igual egin nahi ez dakit jarri hartuko du hori, ez dakit nork. Amigo, seguro, edo diskutuko hori seguro. Autos bai. bai. cuando arrapatzen reporta mai ditugu igual incluso atseginak dira. Bai, ez, lengo astean ikusi genuen. Bai, aldaukako alda, alda, kasuan, hola e, Bon, bai, galdako, bai, galdako, galdako, galdako, galdako. Galdako, kasuan, bai. benetan hori ba, hautezkunden aurrean jarra, aurpegi politxera gutxi dupe nubeuko galkateak, baina, bueno, bain, bueno, niko hori ondikan galdera ekurrakin jarreko dugu, baina baina, bueno, niko dut, baietz, Aipatu duzu ez, beti esalojaren, bueno, mamua da hori, baina alai, e, ba, gazt, e, gaztetxe amartxan hasi zen, eta ikusi zen duten, e, ba, bestera gile batzuekin ez, e, lan egiteko beharra edo gogoa, bai. ez? E, Hombre, E... Leno, orantxe gertan esan dut, ez? Ba, gu nolabait asanbladatik e, kompromesu bat hartu benuen e, gure hau eta gure herriarekiko. Hau da Guk ez genuen inondik inora sortu nahi nolabaiteko hirla bat, hau gaztea bizireko hirla <coughs> dator, ez genuen hirla bat sortu nahi eta nonguk gure gauzak aurrera mango dituen. Ez, ez, ez baita gure hau zuaren ada eta herriaren ada proiektu hau. orduan, Urte hauetan zehar, ba, saiatu izan gara e, gure auzo, batez ere auzoarekin San Miguelekin eta Anakarekin lehenago, eta bueno, irungo beste beste e, esparru batzuetan, eta gile eta ere, ba, nola baiteko elkarlan bat gauzatzen eta proiektu batzuk aurrera eramaten. Eta egia da, ba, urte luz hauetan, kriston ba, kontaktu pila egin ditugula, harreman pila sortu ditugu, elkarlana sortu dugu, eta Guzti horrek egiten du gaztetxa, hau da, gaztetxa ez du egiten e, asanbladan dagoen jendea, bakarrik, hau da, guzti horrek egiten dugu egiten du gaztetxa, eta garrantziz, uharri eman diogu guzti horri eta esan bezala e, bate, bueno, esan bezala, hau ba, auzo, auzo elkarteari garrantzi berezia ematen diogu eta beraiekin elkarlana derrigorrezkoa bezala dugu eta daibidez horren lekuko da, ba Anakan, anakako hauzo elkartearekin, etxegorri elkartearekin eta bilgune feministarekin batera gauzatu zen proiektua hauzo e, parte hartzearen bidez, baita San Miguelen bertako hauzo bestelako eragiekin batera, eraman ditugun dinamikak e, batez ere kulturanistasunaren inguruan, e, zarregoitzekin eginditugun bestelako e, ekimenak, Gure etxikiekin ere egin dituguna, prostituziaren e, aritik sortuzan e, San Miguelen sortu zen bila horrekin ba, bertan ere lanean jardun genuen, hau da, bat dugu kontaktua e, gure inguruan gertatzen denarekin. Euskazkenean hmm. hori hor ba, bilenekoa saten da, ez, e, iraltza etxetik anasi bar da, eta eta San Miguel da lakasitaren etxea edo anakare. Bai, bai, hori da. Eta, bueno, ba, agor ere, bai, e, talde legez berreinak ere, ba, sortu eta mugitu dira elakasitan, e, ba, durizek esan bezala. Ba, mugitu dira, ba, gaur egun, hueborri aldean ikusi, editezke, ba, bilguna feminista bertan nibiltzen da, e, atxete gelitu hmm, ekar lana, eta, bueno, mendako gara baizela, karen dikaren erdilokartu bat zeigula, baina, hemen bera ere ditzegitela etorri zaigo. Jaak lapo, ez egoten da ere. Eta, eta jartxoak ere egoten dira. Eta, eta jarra buen artean, e, Nik badakitz <laughs> eguntzarela askotan Eta ez egi ba komentatu iguztu zehintzuk iran egindako tairrak edo Bo, bintzat urte hontan egiten arien tairrak alebatetik hain hacklab Dala esaterako hacker laborategia Gero, Begeta tairra Eta zelarrika sagoste egiten da hacker laborategian Windows erabiten da Eta <laughs> software askaren inguruko laborategia edo <laughs> <laughs> Gero hori ere Begeta tairra Bi aztero behin e, Gero ere bi aztero behin baitanez debate potea Zagiten da debate potean Ba debate potean, bo aztero jartzen da horrengo Saioko gaia eta mm. Gai horren inguruan Ba kaino batzukin Debatetu beha Lainez ba, da horzein ba. gai ezango ez ez da Hombre, normalan interesgarriak Hombre, ba hori esubjetiua da Adibidez ez eh, den unganitzen egine izan da Ba ez lehen goazen kontrol sozial a través de las politikas de, eh, de sanidad a través de eskeetaki que non lasen ezengurak. Bueno, políticas de sanidad edo jaizkenean o sea, estatutuetan eta batez ere nola eramaten den guste hori. Mm. Lengoa aurrekoan uf, es que eduera, Kultura askea, ez? Eh, bai, kultura eh, askear eh. egontzen. Eh, em eh, serio. Ja, dugu, gora, tzernia, Eta ja. gero bestelako tailarrak ere egon izan dira gaztetxean ez? Egon izan dira gaztetxean no, ez? Malabareak ez? E, ba, malabareak ez? E, izen adu taldea? E, e, Jaxen Olaf Jaxen Olaf ja. malabare taldea Eta gero ere lehenago ere egon izan da antzerkia ez? Ba, Ego egon, egon, egon, egon izan dira gauza gehiago ere batukada antzerkia ere onda um, E, gero ere gontzen, literatura edo liburuekin eta ere gontzen, taier e, gurgintzaekin eta poesia ba, ere gontzen, meditazioa, ba, ere ontzen, meditazioa. <risa> Jode, da egon da, albastra Eta mehen gurentzule taliko bat egin gogotzen mazaiot eier bat egitea gaztetxan, zer rimar du? Ba, bueno, edo, imeia bidali edo, albat lima du, 20 tobe, ostia albatean asamblea dela etorri eta komentatu Era tira kitatagoela inorren etornorrentako. Bai, bai, bai. Ostilan zehorran, eh, 7tan zazpi, <laughs> <Zazpitan. laughs> <laughs> Takilla. <laughs> eta, va ba, bueno, bai posten denez, e, gero ere eh pasatu diran eragileak eta bar E, ba, erlazioa komentatu dugu batez ere, ba, e, hau inguruko anak ba, eta amixamigileko hauzoekin izan dako erlazioa, ba, bai eta bertan zabiltzaten eragilez berdinak, tailarrak ere egiten dira gaztetxean, e, asamblea ba, bertan dabe, jostira lero, eta batez ere orain jaionarekin tope. Eta, ba, bueno, hortaz bain ere, ba, bestelako gaztetxekin erlazioa egonda, eta eragilekin ere, hortikan pasatako gaztetxe eta eragilean beste da izan da, ba, eta egite, Bat emat hori zen duzuten, espezialki dela? Bueno, espezialki duela bi urteko jaioneko altxasukoak, etorri ziela goitamar bat. Goita bat, pertsona, ba, eskeleto giganteekin, eta horako uh -huh. gauzekin, egos oporuita zen. Urte gontan ere atoz eta berro goitamar bat atoz. Eta horiak bat ator gorten? E, ba du ere grosekoak etorriko ealak, hor txoeneakoak e, duela iru bat, lau bat hilabete okupatu zuten gaztetxa eta bastante deputa dago, oi gaztetxa hori eta <risa> jero ere ematen du ruineakoak datozela endaiakoak entzun dut ere izakit duen guak ziren, baina mo, ematen du kampoko jende bastante datorrela Mera, ez ez erakabituko horre Jaionak nahiko izan hartu du kampuan, hale? Bai, bai, bai, bai kambioiaika bastante esaten du eta jaketa komentatu dut zuten hori e, endaia eta urruñako gaztiak hori e, esatean ez da egite 2008an uste dut e, gazte bat antolatu zen duten? Bai, antolatu zen bideazo aldean gazte bat ton jarbi urruña endaia eta irunen artean eta teraginen urruñatik bizikletan eta ingerun urruñatik endaia era gero irunera eta gero onjarbin bukatu ba Bueno, baina belko bakotzean gozakantorak eh, bai, daudeen, bai, bai. ez? E... Bai, hasiera nurruan ez baldimana hori aski asambleada bat, honz, mo asambla edo plan bildurinen baldimana aski horizkin gero entailara jetzi ginen eta hor egontzen ze, justo zegon urteot bat, ez baldimana hori. Bai, justo komisaldegien aurrean eh bueno, ha en chiquico en no la eh, centros de retención o ha en aurrean eta gero Juan Irunera la la eh? Onjarbira, on bai. Right. Onjarvira, onjarbi nei genitun, ba hori joku batzuk eta herrikirol pizkat eta gero Juan Irunera ta ambukatuen kontzertuekin o Bai. eta hau muzti horren helburua zeintzen eztegatik hau? Ba, piskat, eskergia esan, bia saldean hemen e, muga erdian egonez, normalan ere ez gara gilegi ikusten bata besteekin eta piskat, ba, urruñako, endaiako eta onjarbikoak ba, elkartzea edo aurpegiak ikusten bintzat. Baina ez zer aldarrikatu, izango? Ba, bueno, beste, e, niozte dut Bai, el horretari ba, ikasten dugula. Era orduan, ni gustut bai eh markatzen genuela helburu nagusi bezala, ba eh zerbait ikastea. Hau da, askotan gure burbuian geratzen gera, es gera hortik ateratzen eta gotz asko galtzen ditugu eta horretarako ba helburu horrekin sortu gooeyenuen eh egun gaste asambleta gastetxe egun hau ba guztie eh ikasteko gustiongandik eta eta elkarrezagutzeko premia zegola zerrakak esan duen bezala ba ezginelako ezagutzen eta bizigera radio oso txiki batean eta ia san ba tristela eta ez jakitea ondokoak zer egiten duen ta pizkada ere ez dago sustena zen bizipenetan ba etenutela orra ez etzenutela referentziarik ez aurrekotikan eta basketan ba, Hestauntzenduela eh ba ez da gutxien egitan urpoñakoekin edorandikan ba hasi az, az, eran dauden hasta penean dauden prezonaientzako zeinen abra sarria denez e, oh, ja. eh. ba, ba, eta, eta, eta, eta guretzat ba, agian estankatuak ditugu nidea asko irauntzeko, ba, ikusten ditugu bestelako ideia berriak, bestelako proposamen berriak eta bestelako dinamika berriak eta horiek guretzat baliogarria direnean ba aplikatzeko aplikatzeko aukera izateko. Hmm. Ne bai, kulturan iztasuna, ez? <laughs> bai, bai, alaixe da. Zine maldia bezala. Ba, gero ere bai, ez dakit, nire e, hemen ez dakitzen, ez nahi ez aduriz? <laughs> Beden buela <anyan> dugula? <laughs> bueno, eh, igual gehien bat, ez, ja, ba, gaztetxaren inguren ni hibilita, ba, igual gehio ez entratzea jaionan nila pixkeat, ez, ba, aurreko urtetan, ez, nola antolatu den, zenbat hartzen dizuen, lana da, jaion bat antolatzea no, eta bueno, pixkat kontatu zel buroak egu kalearen arresku beratzea, baina bueno, ez, e, hartutako lanak eta bar mo, Jaiona gutxe gara bera urte guztitan da berdinak kamioi baten gainean kontzertutan juta gaztetxe arte baina jero ere urte guztitan da zeharro ez berdina, urte guztitan dago zerbait berezia, anekdota pila eta Zaskineko lehenko jaiona egon nintzen ez nuen gehiagi bizitu egia esan pixkat ez ne hori ez ne bigen ez lakasitatik baina bigarrenan etorri zen altxasuko jendea eta bere aien eskeleto eta hauza guztiekin eta baina bigarrenan egoratzen nahi zela lakasita kontrol sozialaren aurka zeraman kanpainaren, E, bukaera buka era edo uste dutse igabete zera manaia horrekin ba, beraz aprotxatzen dutute agian egon daitezkeen gaiak eta ba culminazio bai. moduan. Bai. Bai. Bueno, eh iazan e, esan duten bezala ba aldarrikapen desberrienak egon dira jaiona nbertan, baina jaiona bera bada aldarrikapen bat. Ba, gaitu handi esan daiteke. Bai, batzuetan berak esan duten bezala ba e, as, gaztetxeak oain orain urte uste dut eh kontrol sozialaen inguruko eh kanpaina batekin Sevillaen eta ordain baliatu genuen jaionbera ere, ba aldarrikapen hori gehitzeko. Baina egondira urteak, adibez, urtea hau urtea hau beste beste, ba eh jaionabera aldarrikapen badela. Hau da leheno san duguna, ba Paseo Coloneko homogeneatasun hori puskatzea, kaldak aldarrikatzea, gastetzea, aldarrikatzea. Eta, eta hori bera da, transmititzen duguna urte ez urte Gero bat beste urte batzuk, urte baten ere bankoen inguruan zerbaitan tolaren Egon dira bestelako e, aldarekapen batzuk, baina bueno, bestere gabe hori Bai ez, urten golema bainera, de, puztu lakasita da Baia, bueno, ere, ez, beste eragile batzuengana hago, ez? beste kolektibo batzuengana ere joantza ate, ba, beraiek ere beraien mezua, ez? O... parte hartzeko edo azkenan, bueno, Jaionen para bat eingo dugu eta, eta hori joan ga edontza zaetu bera joeten beste eragileengana, ba, ba beraien mezua ere tokia izan dezan Jaionen bertan. Ta hola denon artean, ba, aldarrikapen komunak eiteko. Bueno, eta ariak eta gaur eguno jaion ere ritxigaren, e, eta beste lakasitako kide batekin ere ikustezazuen e, nuskak ere badirela lakasitan. Iunek ba, hitz errengo du eta ba, gaurtengo jaionin inguruan hitz errengo digu. Beraz, Mariano, dale. Zin dugu eta jaion bestaren inguruan hitz egiten dugunean, ba, irunko lasta esan blada edo irunko lakasita gaztetxean inguruan, ari gala ba, gogorat edo azpimarratu beharra dugu. Berese jaion e, besta berilak 16 izango da. Hala ere, bueno, batzuk emango ditugu izan ere. Aurtengo jaion, ba bueno, hori hiru faseetan edo hirutan baita ere aspatu e, aspatuko da. Gusmetas hitz egiten june dugu, kaixo, arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon, aitort. Jaionen inguruan hitzen e, behar du gorkoan, Ezta ezaguna da jaion besta, baina egon daiteke baten bat, ba, oraindik, e, bueno. Nola laburtuko zen auke ba, bueno, pixka bat zer den jaion? E, jaion hasi zenetik eta orain arte izanak kaleak okupatzeko du jaigiroan egiten den festa bat eta azkenean errebindikazioz betea eta gauza hundiena da kamioi baten gainean jartzen den talde bat eta moskutik gaztetxera jaigiro gerala denak batera. Bueno, ekimen parte hartzaile bat, e, gogoratu barra dugu, ba, lehenengoedian, ba, baitare bueno, nahiko harrakazte izan zuen ekimen izan zela, gara e e, gaztetxe bat aldarrikatzen zen, gaur egun esan dezakegu gaztetxe hori errealitate bat bilakatu dela gure eskualdean zta. Bai, da, gazteak bizirik hasi zen eta bigarren jaionean helbu bat lortu zen lakasita gaztetxea orain dena okupatza mm -hmm. bueno, Eta geroz, ba, jaionez berdinak ospatu direla Egon eh, da Katarunika bildu direla Ba, bueno, beste hibiltari horren eh, inguruan eh, Bueno, iasko jaiona gogore karriko dugu pixka bat ba, Jende asko jaigiroa kristona, eta batez ere jendea irungo betetza helburua eta lortu egun, besta hola izatea espero dugu. Bueno, Elkarrezketaren nazi dugu aurtengo jaion hor aur, irun momentu izango dita, e, ezberdin, e, ikusten dugu, bai prejaion bat bat, e, aurkeztu zutela, eh, e, jaiona, e, apiriakana, eta gero post jaion, ondoren goa. Piskata zabori. Bakarrik jaion eguna izatea ez genuen nahi, eta horregatik bai lehenengo aurkezpene bat egin naigu. gu, kabigorrin esposak eta badago aurreko jaionetako egin, eta gero post jaiona zentratuko batez ere liberako dugu, irungo okupazio mugimenduaren historiarena, Zerillazetik gaztetxe, osea Lakasita gaztetxera, eta horrekin batera Liburuaren aurkezpena, e, argazkien esposak eta gaztetxean, eta baita bukatzeko, maiatzaren hogeita batean, egingo dugun itzaldia e, mugimendu horren barrua guztia batuz. <gülüyor> Hori, e, gogoratuko dugu maiatzaren hogeita batean egingo den, bueno, maien guru doitzaldi hori, pizkabatuko goreka. Irungo e, historian izan diren, ba, momentu ezberdina, bazioa, ba, horrako paper baxo duen, edo, bueno, balidatibia katu duen. Hori esan bezala maiatzaren hogeita e, izango da. Eh, apertsordua berriro ere gogoratuko dugu, izan ere, bueno, badudet, e, aipamen egin berdirenak, ez. Lehenik eta behin, ba, musika enbesta honetan badauka, bueno, ba, garrantzi bat, e, musikariak eh kamerbaitanean e, edo, bueno, ba, bere musika ezaintzen dute. Beste ibiltaria delako, aurten bueno, haukeratu duzute de class e, taldea eta horren berziak egiten duen e, e, ta, musikatalde bat. Zain zaigu kamioian bertxoak jartzea, zain iruditzen zaigu jartzen duena jaendeak dakizkin abestiak abesten. De ikono class e, taldea, eiz? Zaragozak. Zaragozako e, musikatu. Eh, bueno, ba, kamioian eta sanbarra dugu, a, horrekin batera baitare eh e, irako. Horrek astetxearen kanpokaldean behin e, ba hori, ba pizkaota maitidea, kanpokaldean laskolebraz munlet talde izango dugula. Eta, bueno, baitare gastetxearen barrukaldean hor izango ditugu Sermonts Meido eta gu. Bai, eta azkeneko baduki dugu beste DJ bat, DJ leku. Eta horrek esan nahi du jaiak jarraituko duela gau osoa ta Giro Politan. Bona, Prila izango da. Ordua gogoratzen dugu Moskutik irungo Moskoa uzotik eh Moskua plazatik eh, abiatuko da, beraz beste ibiltaria gelditzen saigunaiuna da beharba da eskualdeko ba, lagunak eh, baitare konbidatzea ba beste honet parte hartzeko. Bai, claro, eta, bueno, me e, errepikatu eh eropikatu naiko nuke. Puztulak hasita izango da zen aurten nahi naidegulak hasita puztu eta eskubide guztiekin batera ere puztu. Horregatik beteko egu irun guztia globos. Eta, claro, eskualdekoak eh 20 berriz eh izango du, baina ben bain gehiagotan esango diogu etortzetu dela beretxea eta, eta bere haien agunak ere hemen da. Osongi June itse, bueno, galditzen gara, animatzen dugu noski antzetegratitik, ba jaion bestan aurten ere zergatik ez, ba, parte hartzeko eskerrik asko. Zuri La calle interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Hiru bebikoitza lakata.org Bana bueno, eta ikusi duzuen tzen gezurra gaur jaionen berezi egin dugu, Eta ba bueno, ya eh izan dozu zute jaionen egitara gaurtengoa ba Beraz, animatu anuma, animatzera gogintzatzen zituztegu hemendikan, goan egongo gera. Eta ba, orain e, beti amaitzeko, ba gure arrato itxo hurbildu zaigu berriro ere. Rata rata rata dugu Zerduak? Ba, gaur ezakite esango utziko jago gure gonbidatuari, esan ez ez? Mo, bi esan ditzaket. Bai, bai, nahi dituzu, bai, ondo. Ba, 12nen Ez, eguneneko berrogoita marra xantanorentzat eta beste uneko berrogoita marra gure paez, kulturs, konzejalaren tzat Eta, zer atik, karen eh? ondoriora edo... Eh? Zerren ondorioz, saria? E, eee, ba, azkenean, bueno ez, naiz oso eratzen usteotzi ala inauteriak edo rei es edo ezakitzen... Debekatu zigun gainera beragortz egolako ikusten Aiz bai, izan zen, errebetan, debekatu zigun kabalgataren atzian atzian Hori, ba ah. ez Bai, en persona ah, Ba, gero ba, txakurrak, eskeri. gero txakurrak guantzitezkin atzatik aneren Gero duberman guztiak Txakurrak beti jaunaren atzatik Santano, txagatik? Ba, hondre, Santano personalik ez dut ezagutzen, baina, bueno Eso, eso, eso sí, es lo que nos ha gustado Hora ya, es un garrik Pero, ¿verdad? ¿Has visto la verdad? Arrazo y arrazo y arrazo y arrazo ¿Has visto la verdad? ¿Has visto la verdad? ¿Has visto? Pues, PGU, ¿verdad? ¡PGU, va! Vale, vale ¡PGU, le he comentado un beso de la cajita de... ...desalojo de... ...arrazo yotadico, ...arrazo y... ...punchezco arrazo ya, ...veraz... Dere hienzako, bako estantzako hankabat edo bile bako estantzako bi Bueno, a ratu ya clauzazka, eh Baila guantadit Baila enguriak bidauzka Baila guatadit Baila guatadit Baila guatadit Baila guatazka Baila guatxantzat, bai Vale Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito oyendo inútil hiena del infierno cuánto te odio y te desprecio Maldita sanguijuela Maldita cucaracha que infectas donde pi Bueno, eta ya, ba, saioa bakarrik ordubiak arte da, bukatu beharrean gaude, ez dutela ba, igual hemen lau akarteko ginen. <laughs> Baina, bueno, naikoa da ba, gaurkoz, naik espero dugu gozatik izan dutela, gaur jaionaren ba, inguruan eta gaztetxean inguruan aproetxatu dugu, ba, da, amaseian esan bezala izango delako, eta bueno, ba, ez dakit hemen dikagurra bidali, entzulei, hemen ere zalaka galditzaigu. Bagian agurtu nahi du Bai eta dousaren parte ere joan zegoen laura impresa zekan, jateko joateko Asi que, bueno, placerra Ta, Buriala Lagoak arte nintzatela keleagongo, ez eme giztea Insa <laughs> unatronikan mundatu zeigu Galbenak eme nintzatela inpatzen eta nio ondartzara Nio ondartzara ba, nuio, ozake Joder, ez da suerte dute Era... batzera Como biremos Batzula nera eta besteak ondartzara ba. Hau da mundu hau bai. emberrezkoa Bueno eta beraz, eh, bueno Mariano, estu gara gurtu ez? Zure da schon la trónica ne vont zarela. Bai, bai, da Sauna ne onda. Ba, ba bueno, ta orain eh, no lo sé. La reggaeton, la reggaeton, la reggaeton, egindako abestia izan zen jaionerako duela bi urte ez edo hiru. Eh, bi. Duela bi urte eta ba bueno, agitzain agitzo dago, agitzongi <gay> dago. Beste bat arte Pedrita para, para, para toda la gente, <risa> Ro, ro, roneando, roneando, roneando Vamos El camarón del paseo Colón Te mira de reojo, te mira mogollón El camarón del paseo Colón Te mira de reojo, te mira mogollón Hay acá la carita como Royambú Su deposo gustía, tu estén y tu guú Ordenes de tú, era que me ni chiques tú Es va de Oye, ¿para dónde vas a furgonetita de la música? Para la casita, mi amor. pues vámonos pa' allá, negrita, con Dale. mucho swing. Aionba da torrela. Ostera, ostera! Moskutiga cechera. Calean, kalea! Zuenan en enzalga. kalea! Denona isa ango da. Eurea, zurea! Aionba da torrela. Ostera, ostera! Moskutiga cechera. zen kalea. kalea! Denona isa ango da. De perro ni ropa tendía Si vas en patinete por el culo te lo meten Con este activismo iré un puto cinismo Con este tibismo iré un puto cinismo Badato camiona, badato jayona El carri f*** de tona, el carri suria mona Santos dan tracera, Santos gastrechera patera, batera Oye chiquita, oye chiquita Yo soy más tigre de lo que tú supones Ah, dame calor, papito. A con el brum brum. A con el bombón. Moscuti gastechera. Margotu soku patu. A tope con el brum con el brum brum. A tope kon el bombo Tarean, tarean De nona izango da Tarean, tarean De nona izango da tarea. gaur egongo gaztiak drogadiktuak, ziginak eta ferrutsak zarete eta saiza ja dago ara baina guzer gara feministak eta kapitalistak antifazhistak euskaldunak ekologistak okupatzaileak sexu askatzaileak musikeroak internazionalistak maitakorrak kasleak langile eta langabetuak malabaristak zaileak Katetxeroak Kaztea gara Antxetamina egordiko vitaminaz. Aromadetan ordu batea da orden gutxitatik ordubietara.